Ще в сорочці, а не в порочці, Бо непорочна, непорочна. А й в прахсі від тих сумовитих птахів Захотілося високих трав, Щоб з'єднати з ними піднесені руки, Заплистися в них, загубитися, сховатися, Може й разом з чебиряйчиками. Де ж то вони, чебиряйчики? Саксонці били в щити І кричали од щастя. Вночі сиділи коло вогню, обтинали ножами смачну печеню, жерли, рикали, запускали один в одного бризеними маслаками, розвогненними очима зирили в темряву на повози, бачили там жбаний мис зі срібла, саджені дорогим камінням, злочені кубки, чари з мінливого скла, дріт золотий і мідний, бісер і бурштин, паволоки з грифонами. І довгохвостими райськими птахами хутра такі пишні, густі, що не продмеш, мечі гнучкості такої, що звинаті в обруч не ламалися. Все те їхнє, все те для них, все те в Саксонію. Уже на горах стояли тепер замки, мов сірі сови. Будівлі були тяжкі й похмурі, на дорогах товклися нахабні. Рудогриві кобили з тупими залізними рицарями на них. Пострубатилися покрівлі городію, мов сухі спини черепах, викинутих на сушу. Хрипко стогнали дзвони над кам'яною землею. Камінь давив звідусіль так, що й серце здавалося б'ється не в груди, а в камінь. Ще раз настала переміна в Євпраксії. Тепер запанував над нею нелюдський жах. Хотіла б закрити обличчя руками, Тікати звідси світ за очі, втікати безтямно, Чим просити рятунку в усіх богів нових і давніх. Та було вже пізно. Камінь сірий, безнадійний, жорстокий, І в тому камені живуть, мов бікуничі розбійники, Графи, барони, рицарі, живе їхній імператор. А десь удома Білі ласкаві доми, Зелена лагідна земля і Київ. Знесений на тихих пагорбах Під саме небо Євпраксія плакала, не ховаючись ліз Мамка Журина втішала її Називала дитиною знову, як давніше Воєвода Кирпа скособочився ще дужче Страждаючи разом із маленькою княжною А тим часом чорні саксонські коні Скакали попереду Бозовиська Навперейми сонцеві і чорним жирним тіням падали над глибокими ровами з просмерділою водою важкі дубові мости. Гриміли і ржаві товстезні ланцюги. Голоси в замкової сторожі були так само і ржаві. Мов стояла вона тут цілі віки. Граф Генріх не виїздив на зустріч своїй жоні, сподіваючись видати на Рудигера. Люд стрічав молоду марк без захватів. Збайдужило й похмуро. Зате замки ставали перед нею на кам'яні коліна. Ліси вклонялися з найвищих верхів. Відстані стискувалися, мов би провалювалися в грізьких безкеттях. Під грозами і дощами, під сонцем і вітром наближалася євпраксія до свого мужа. Ближче, ближче, ближче. Літопис подив своїм мовкаючи, так і не розпочавши розповіді про Євпраксію і дивні її пригоди. Зате чужі навпере хапаються повідомити про прибуття до Саксонії доньки славетного руського царя, зятя ромейського імператора, брата французької королеви, свекра англійської принцеси, родича королів Швеції, Норвегії, Угорщини. У хроніці монастирів Розенфельденського і Хассенфельденсенського Кострубатою своєю латиною виписує хроніст про те, що донька руського царя приходить усю землю з великою пишністю, з верблюдами, вантаженими розкішними шатами, коштовним камінням і взагалі незчисленним багатством. Верблюд був таким дивоглядом, що, потрапивши, скажімо, до чеського города Пільзеня, як дарунок руського князя, навіки зостався в гербі цього міста. І це сталося саме тоді, коли імператор Генріх поконав саксонських баронів, примусив їх укласти мир. А як писав згодом Отберт, єпіскоп Людтівський, такий закон про мир був так само корисний нещасним і добрим людям, як шкідливий негідникам і хижакам. Одним він давав шматок хліба, другим – голоди злидні. Ті, хто розтратив свою власність на військові приготування, не маючись оточити себе звичною кількістю сподвижників і перевищити в цьому інших, повинні після позбавлення права на грабування, з їхнього дозволу будь сказано, вступити в боротьбу із зубоженням, бо їхніми погребами заволоділи нестачі і бідність. Ті, хто скакав перед тим на змиленому огараві, змушені були вдовольнитися тепер селянською клячею. Хто ще недавно носив одяг не інакше, як яскраво-пурпуровий, тепер вважав прекрасним мати одяг тої барви, яку дала йому природа. Золото радувалося, що його більше не втоптували в багнюку, бо бідність примусила носити з заліза, Одним словом, усе, щоб погані нахили Розвинули в тих людях суєтного і зайвого Відняла тепер у них учителька нужда І ось тоді до Маркграфа Північної Марки Спрямований проти слов'янських племен Лютичів і Венедів До Генріха, який перед тим і також отримав У спадок великі багатства графині Оди Колишньої руської княгині Прибула прекрасна, як янгол Руська княжна з багатствами, за які можна було б купити всіх германських єпіскопів і баронів. У першому нашому літописі під роком 1083 стоїть